А в деяких місцевостях, ще й поклавши йому за пазуху три маленькі хлібчики, кладуть його на лаві під вікнами, головою до образів. На стіл кладуть тільки дуже маленьких дітей, до шести років. А на вікні ставлять кухлик з водою. Бо ж народне повір'я каже, що душа не відлітає з дому, принаймні до позвону, а тому потребує пити. З тої самої причини негайно після скону посилають до церковного сторожа просити його, щоб задзвонив за упокій. З хвилини смерти в хаті та на дворі припиняють всяку працю. І поки мрець у хаті, не вимітають з хати сміття, під курей не підкладають яєць, нічого не садять на городі. А в деяких місцевостях всі чоловіки, родичі небіжчика, до самого похорону ходять без шапок, а дівчата з розпущеними по плечах та по спині косами. Плакати за покійником багато не слід, бо це утруднює його становище на тому світі. І бували випадки, що мерці приходили та просили перестати плакати. Особливо мусять утримуватися матері от плачу за першою дитиною. Ящоржинський у своєму звідомленні на археологічному з'їзді в Ярославлі каже, що в Уманському повіті на Київщині, правда не скрізь, існував колись звичай не плакати над мерцем, а веселитися співати пісні та грати на дудку. У Чубинського вже знаходимо пряму вказівку на ігри над мерцями на поділлю. Це звуть там бити лубка. Ігра полягає в тому, що одному з грачів накидають на голову кожух, а інші б'ють його ззаду джгутом, поки він не вгадає, хто саме його вдарив тоді вгаданий стає на його місце. У східній Галичині, особливо в горах, подібні ігри незвичайно поширені під назвами лопатки, грушки тощо. Ці ігри, що ними перед труною покійника забавляється сама тільки парубоцька молодь, незважаючи на присутність дяка, що спокійнісінько читає собі далі псалтир, Користуються загальною терпимістю, а коли їх і переслідує духовенство, то робить це більше для чистої совісті. Вони дуже детально описані у чудові статті Володимира Гнатюка у 31 та 32 томі етнографічного збірника. І, безперечно, являють собою відгомін тих похоронних ігрищ та бенкетів що існували ще в початкову добу нашої історії, та існують і досі в деяких народів, між іншими, і на Кавказі. На другий день після смерти починають лагодити труну, або по-галицьки деревище. Гробом у Галичині звуть могильну яму. Назва, що нагадує ті не такі ще давні часи, коли труну видовбували із розколотого надвоє стовбура дерева, як це тепер роблять іще подекуди в горах. Але, звичайно, тепер роблять труну з дощок. Цю працю найчастіше виконує хто-небудь з майстрів-сусідів, і то завше дурно. Бо за народним звичаєм от цієї праці – не можна ні відмовитися, ані брати за неї гроші. За людей, що часто роблять труни, кажуть, що вони знають якісь закляття, які роблять цю працю для них безпечною. В Галичині в одній стінці труни прорізують маленьке віконце для душі, що іноді відвідує своє тіло в могилі. На підстілку та на подушку для мерця вживають стружки, бо подушку не можна насипати нічим м'яким, а особливо пір'ям.